Oh, oh, oh. Fredagsfralan, morgon till Talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind, vi är Ja, hej och välkomna till säsongstarten av Fredagsfralan. Ja, det regnar som vanligt. Men det är en massa spännande saker att se fram emot en helt ny säsong. Väck mig! Friday brunch. Du lyssnar på Fredasfralan. Ja, det gör det. Fredasfralan som är. Alltså, jag vet inte, jag får inte räkningen. Jag tror att det är inne på sitt 18-15-år. Vad fan kan det bli? 15 eller 16 år. Eller ja, det är respekt. Hej Johanna Lind! God morgon! Hur, hur, hur är det? Du, jag tänkte så här. Ja, ja, ja. Jag fick inte svara på den frågan heller. Det är ja. frågan man ställer Men egentligen. Ja, är men du jag har ju frågat svaren. fast under musiken. det gjorde Arie, du, nej, jag du gjorde det. Inte. <laughs> Nu börjar jag. Okay. Dävlar i havet. Uh -huh. ja. hur, hur är det Johan? Vill, du, vill ja. du verkligen veta? Från the bottom of my vad yes. heter det här skiten? Uh, uh. <laughs> ja, du. Det, uh. uh. uh. det är jättebra. Är det så? Det är sant. <laughs> ja, det är så prima. Du har semestermandråd. Nej. <laughs> <laughs> Nej, det har jag inte längre, Tack och lov ah, för det är lite. Det är Det är inte. Det är Det är inte. Det är inte. Det är inte. Det är Det är inte. Det är inte. Det Det vara Det är inte. Du är så fantastisk. Vet du var mitt ord det? <rätts> <rätts> Regn. <rätts> ja. Fan. Det, alltså, alltså det var ju som idag också. Alltså det regnar ju igen. Men ja, nu har det inte regnat på en vecka. Jo. Hems <rätts> mig. <rätts> <rätts> Nej. Ja. Vi får nog spela den där orupplåten. Regn <rätts> ja. Nej men vad fan. Alltså var du ute igår kväll? Ja igår kväll var det skönt oh, faktiskt. Alltså, ja. Det var ju hela veckans kväll. Jag var helt underbara. Ja, inte helt underbara, men ganska okej. Okay. Ja, men vad super. Måste jag ändå tillstå. Ja, jo, alltså allting är ju relativt. Alltså det har ju... Det, <laughs> ja. det, man, man pratar om... Alltså i början på sommaren. Ja, alla säger att juni var så jävla bra. Det har inget minne av det heller. Men alltså. det var för varm, var för torr. Det var för det var inte att jag var lite, lite jobbig. Ehm, för då jobbar man fortfarande. Var det torr? Den... inte då? Nej, Aha. det regnade inte. Okay. Vi hade ju en jättelång period av tork. så. Alltså, jag blev ju väldigt glad när regnet det. kom. Ja, det, ja. Sen så blev det väldigt mycket. Men det där regnet behövdes efter den torkan där ja. i juni. Nej, nej, men det är klart. Alltså den där, det, är lite, det har varit obalanserat så kanske. man ja. ska säga. Nej, men, men det, jag vet inte om det kanske har varit svenskt. Alltså det, alltså det, jag menar förra så, året så, så, var nej. ju jätte, jätte, jätte. Det var ju så här rekordvärme och grejer. Mm. Men globalt har det varit rekordvärme. och ja. koldvärme. Nej, men alltså de här svenska somrarna, som jag man minns som barn, så är det ju inte längre. Och det är ju inte vintrarna heller längre. Så det är ju något, något kall liksom med det. Men, men jag, vi har ju haft en massa aktiviteter i sommar. ja Och då, alltså, då har man liksom de, där, de här vä... Jag har ju varit liksom... Alltså, man blir, det är lätt att bli galen alltså, när man ju har utomhusaktiviteter. Hur många, ja, många väderappar har ja, du? Men tre väderappar. Ja. Alltså, men, är de men, men de är så skysta nu. Så de har ju, alla de där apparna har ju något som heter jämför. Och så lägger de upp sig bredvid varandra. Så, och så kan man välja vilket väder som är bäst. Så får du ett medelväder ja, ja. ja, alltså, nej men, nej men det jag konstaterar, de är ju ungefär lika skickliga som meteorologer. De kan ja. med 100 procent säkerhet tala om hur vädret var. Ja, mm. men, men innan, så och, och dessutom så. De uppdateras. Det gör, det gör mig mest förbannad. <laughs> om de nu säger att det ska vara sånt här väder på torsdag då får de faktiskt stå. Då ja, får de inte ändra, de får, de inte ändra men, det om du är jag, se, jag ser ju en lättnad i det här. Alltså, vill vi ska kontrollera allt. Vi kan mäta ja. allt. Och, men ibland kan jag tycka så här bara, vad blir det för väder? Och vi kanske har glömt bort det. Så. Ja. det är så här, man kan gå ut och titta på himlen. Ja. Jag, jag vet inte. Ja. Man Nej, hänger så alltså, fast slappnar av. Liksom. Och sen tänka så här innan någonting så oroar man sig så himla, bara inte regnar bara ja. inte regnar och så regnar det, så blir det bra ändå ja, jo, det klart, eller hur, liksom, ja. alltså så man hänger upp så himla mycket på att det ska bli skitförstört om vädret inte är ja. liksom 22 grader och nästan vindstilla mm. men sen bara, Nej, men det går ju då det är jag, jag, det, det fattar inte jag, bara kör liksom, ja. på en jacka och en näsduk så man kan torka näsan om den börjar rinna, det är otrevligt tycker jag, folk har gått och snörvlar Sådär, ja, Aha, så Aha. Men det för det jag tänkte på det du sa nu. Det, var, alltså det är så här. Sa, under var är för temperatur ute, säger jag. Och då är jag på väg till att av fönstren där det hänger liksom utomsterrometer. Och då, mm. då tar min yngsta och säger så här: Det är 23. Eller, för då, då har hon yahoo appen Ja, ja. Eller Och den har ju så här. Den har. Europa är en temperaturområde. Sådär. Så det är, liksom såhär, det är helt naturligt ja. för henne att ta reda på vår temperatur ja. ute genom att titta i telefonen. Ja, men då tycker det är jag. Jag var nöjd jag. med det svaret tycker ah, jag. Ja, jag tycker det är hemskt faktiskt. Jag blir väldigt upprörd. Du, um... Vad kör vi? Ah, Har du laddat med nytt och fräscht? Ah, ah, nytt och Nej Det här är faktiskt ganska fett. vi ska spela en svensk artist som är den första svenska artisten... Ullflöde. Det ska vara. Som är den första svenska artisten som har nått över två miljarder strömningar på Spotify. Och då är det Avicii Yes. Film Du hör på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsbrallan. Ja, det gör det. Och det här är säsongspremiär med Johanna Lind och Janne Holmbom i studion. Du, ska vi göra någon form av programförklaring ja. inför hösten? Vi mm. har tänkt om lite. Ja, hur tänkte vi? Det kan du berätta? Nej, men vi har väl egentligen tänkt så här. att, att uh, vi, har ju, vi har ju försökt att ha en gäst. Ja. Sådär, ett helt program- Eh, och, och, och, och det är, det är krävande ja. Det är svårt för människor att, att komma, och, upp. Och komma upp och, och, och sätta av tid och så Så vi har tänkt att ha små inslag av gäster Så därför är det här en allmän uppmaning till alla Vem tycker du vi ska göra en telefonintervju med? Vem tycker du borde... Du kanske tycker att du borde vara med Ja, och man kan liksom kanske glider ner hit i studion halv ja, åtta och vara med en halvtimme ja, eller någonting ja, så ja, behöver man precis, inte känna att -tio ja, för lite, folk blir alltså. ja. lite avskräckta ja, en timme i rad ja. sen är det ju aldrig en timme för du och jag tjatar ju alltid ja. bort lite tid. Ja. Och sen har vi nog tänkt att kanske ha lite mer nyhetsfokus ja. också, eller, eller, eller trender vi kommer Trend. vara lite sådär, det blir lite så, ja. spanarna, go slow Lite så, ja. och, och, och lite teman kanske. Ja, teman kanske också. Där är saker, ringer upp, liksom att man vänder på myntor. Först Men om man nu inte är helt jävla passiv och tycker att... Utan ha lite idéer, ja. då, då, kan man, då kan man höra av sig. Antingen kan man höra av sig till mig eller till Johanna. Eller så kan man gå in på, på Facebook-sidan, mm. Fredagskrallan till exempel, och skriva där. Eller, eller, eller höra av sig till radiokanalen HitsFM. Ja. Det går alldeles utmärkt. Och det behöver ju inte vara de här... Det är ju inte det de här största tvärtom, tvärtom, Vi vill ha det vanliga, för det är oftast det som är intressantast. Ja, absolut. Det berör. Så, bra. Då har vi gjort det. Ja. Då har vi liksom flaggat för, för, för hösten. Och hör gärna av det, även om, du, om det är någonting som ska ske om en månad. Och så, För vi tänkte, ha lite, vi tänkte vara lite strukturerade i år. Vi tänkte ha lite framförhållning. Ja, det verkar ja. lite så. Ja, men det det får vi veta upp i slutet av året. Förmodligen <laughs> så är det ju så. Men du, Johanna... Mm. Idag har Louise och Lovisa namnsdag Louise, inte Lovis Louise. Lovisa och L Louise. Lovis och ja. Lovisa, ja, ja precis mm. ja, Känner du någon? Nej, men det är väldigt fina Jo, ja. Louise känner jag ju ja. jätteväl Louise. ja absolut det gör jag ja. Det måste jag ju pinga henne Känner hon som jobbar på, hos elektriker? Nej äh, Lovis ah, ah. Ja just, det, ja. Ja, just det. Ja, men det Det är väldigt fina namn Två Lo väldigt fina namn ja. mm. Louisa känner jag men Louise, ja det måste jag, klart känner någon som heter Louise också. Det gör jag ju definitivt. När jag jag ser att du efter. gör det, för annars är det den du ah, känner. Det blir lite. Absolut, ah. absolut. Ja. Men vet du vad det är för tema idag då? Mm, tycker du det var något man kan äta? Nej. Något man kan... Jag vet inte. Nej. nej, jag svarar nej på allt. För det är nämligen ingen temadag. Så har du en bra idé på en temadag så är det den 25 augusti ledig. Blank! Det är helt fräckt. Men du vi hade ju en annan blank temadag. Vad, vad blev det, du på den? Ja, då? men vi bestämde ju något för ja. jag hade ja. något jättebra av jag ögon på. Ja. Jag, jag, upp jag tänkte att vi skulle ha Vänstertrafikanternas dag idag. <laughs> ja. men, men de är ju så kortlivade de så det är är kanske ju inte det. så funkar så himla bra. Men du. Mm. Eh, i helgen mm. så händer det massa saker. Ja. Och en av de saker som jag vill slå en, en liten sån här slag för. Mm. <laughs> heter du. Det, ja, mm. det är i Svalsjö vad du ligger? Ja. Mellan, mellan Alexander och Kisa kan ja, man säga. Va? Precis, en jättevacker bilväg ja. härifrån. Mm. Och där finns det något som heter Pers Pash... Mekaniska, Mekaniska kabinett. kabinett. I ja. love him, ja. vad hände där? Jo, och sen har ju de någon liten sån där där man kan fika och sådär. Ja. Så, Men där förstår du, där är det någonting som heter Svalsjö Folk som startar idag. Okay. Och även imorgon. Och det är alltså en folkmusikfestival. Nu ska jag titta till. Och det är, alltså, det är inget, det är, det är inget krattskit det är konserter, det är låtkurser, det är danskurser Och det är viskurser Och ett av det gänget som kommer dit Heter triakel Och de triakel. är så jäkla balla äh, Jättefränsättning Ska du spela något? Ja, jag ska spela då triakel Fjol, såna här tramporgel Och Nej. sång, lyssna dra de med sig en tramporgel? Ja, jag, så. <laughs> okay. jag tycker det är bara det, är bara bara det. Lyssna Sol, en skin Fåglar kvitter, ringer, grin Vet vad storsan är bra, fin <skratt> Fredagsfrannan, morgon till talkshow Med Janne Holmbom Johanna Lind I FN Det där det var veit med triakel. Vi svarar balt. Ja men man vart så det den kändes ju. Ja. Det var, ja. va, var skitfränt De spelar imorgon eh, morgon. På ersmagnets gävare som Folk. Vet du, s, s, vad, vad heter vad sa jag? Svalsjöfolk heter ja. helt heter själva festivalen. Ja ah, men det var fränt faktiskt. Det är ju liksom ett, man hör ju att det är ett hantverk i de här ah, gamla folket. Häftigt, uh, det var ah, häftigt, du, uh, vi uh, hit. ja häftigt verk Tack för tipset. Du jag ska se om jag hittar den här uh, Det händer ju rätt mycket annat i helgen också. Vad ah, tänkte vi event, vi, vi, vi, vi håller på dem. Ja, vi håller lite på dem. så jag mm. tänkte jag spelar den här. Har oh, du ska spela med? Ja, jag ska spela en grej för dig. Det. det är som en intro för, för ditt, ja. ditt, ditt tema idag. Ja, just det. Det här är... Ah. Oh! Varje nylar i natt. Ascolta il branch del venerdì. Vi på fredagsfrallan. Ja, det gör vi. Wow! Oh, wow, förrän! Åh! Oh, ja, verkligen. Oh. Så, Så. nu väckte vi folk där med om de nickade till lite när <laughs> ja, de Ja, men det där, där var ju Lena Nyman äh, som sjöng äh, vargsång mm. det mm. heter det, från Ronja Rövardoktörn. Ja redan på den tiden så var, var, gjorde vargen intryck på människan. Eller hur? Oh. Nej men jag ville prata lite varje idag. Oh. För vi sa att vi skulle, vi skulle prata saker som är aktuellt. Nu kanske är bara aktuellt oh. i min värld. Men vad det jag har pysslat med sen jag kom tillbaka från semestern det är just vargen. Okay. har jag fått jobba lite med. Oh. Um, alltså inte sådär så att ha har nej, en varg på kontoret. Jag och, att, nej jag den. utan vargfrågan. Och, och det som är... Bland det bästa med mitt jobb är att jag får träffa så väldigt många olika människor ja, i olika sammanhang och prata massa. Alltså, teman är liksom hur breda som helst. Uh. Och idag ska jag träffa Jägarförbundet. Då ska de prata varje. och ska de bara få prata varje. Okay. Och jag tänkte så här, varje är sånt alltså, det väcker så mycket känslor. Mm. Och det, delar, alltså, det finns ju ingen röd linje. Liksom, alltså, det delar partier. Liksom, man makar och liksom, men, ja Det är så mycket uh. åsikter. Va, va, va, vad tycker vi om vargen Ska vi ha varje? Var ska varje uh. vara? Och, och det här tycker jag är så väldigt intressant och väldigt svår. Det är en svår fråga. Och då vart jag så här lite nyfiken på Janne Holmbo. För du är vapenvägare. Ja. Du älskar djur. Ja. Men vad tycker du om värgen? Alltså, vad väcker värgen för känslor hos dig? Hur känner du? Du behöver inte säga att vi ska ha eller inte ha. Men vad tänker du kring värgen? Äh, för, för mig är det så långt bort. För, för alltså vi har ju vi har ju varg som passerar. Mm. Alltså ungvargar, de, de strövar ju väldigt långa avstånd för att Nej. försöka hitta ett revir. Eller, eller ja, fan vet vad de gör för någonting. Sådär, va? Men för, för mig är ju liksom, det, är ju, det är ju nästan lite det är lite ja, jag ska inte säga sött men det är det är så det är så det, det inte i i i min fauna Nej. på något sätt om det då du skulle va? göra det om du skulle bilda sitt ja, det är någonstans. rätt intressant för att det är rätt intressant att du ställer frågan för eh, min min min kära Karin, hon är ju lär på hund tränar utbildningen mm. på Somerbygdens folkhögskola. Och det är ju en distansutbildning. Och sen var fjärde vecka så träffas de, de är fört, över 40 stycken tror jag. Okay. Där med med, med hundar mm. och alltihopa. Och då är de, nu är de, eh, de är någonting som heter Klubbarp mm. som ligger norr om Mjölby. Mm. Som ett jättefint eh, hundklubbsområde. Mm. Så mm. där är de. De har haft aktiviteter varenda dag den här mm. veckan då. Mm. Och, och då är en utav dem som är, eh, jag hoppas jag inte avtar någon, men det gör jag ju inte, Så som, som är, är där. Eh, hon är från pff, Jämtland eller Härjedalen eller mm. sånt där. Mm. Och hon går ogärna i skogen med sina hundar. De är lite mindre hundar. Mm. Eh, och det är dels för vargen, mm. men också för björnen. De har ju väldigt det. mycket björn här uppe. Mm. Och det är klart att. Om jag levde där uppe mm. då skulle jag kanske tänka mig för när jag är ute och springer i skogen mm. och såna här saker mm. också. Då. Ja, mm. precis va. Och, och, och sen tänker jag på alla de som som, um, som blir utsatta för vargen. Mm. Alltså fårägare mm. och så. Alltså det, det, det är ju... Som djurägare, även, även om man har få, så, så, så har man en, en oro-relation till sina djur, inbillar jag och mig. Absolut. Det jag tycker att det är levebröd. Ja, dels det, mm. och, och, men också det här. Det och sen hitta du att komma ut och, och hitta alla rivna. Du får inget enkelt svar. Jag vet bara att vargen fanns här innan vi fanns mm. här. Så, så jag har ju svårare för vildsvinet, om jag ska vara mm. riktigt mm. ärlig. För den, den, den, det är ju liksom. Det är ju fabricerat. Mm. Sen, sen vet jag inte. Ibland känns det som att vi kanske ska ha en lite mer avslappnad. En lite mer norsk mm. inställning till vargen. Mm. Hur är den? Jag, jag, jag har fått för mig att den är lite mer avslappnad. Fast det vet jag inte. Nej, jag bara... men Jag vet. Det, det jag har hört från Norge är att de har ju mycket större ytor. De stänger ju inte in sina Nej. djur på samma sätt. Så det här med att... att en värg kommer och klipper den för att käka och river 13 ja, till. Ja. Blir det blir ju när, när djuren är hängn och ytan är ja. begränsad. I Norge så släpper de ju ja, djuren. Då får den ju bara rakt ut. Ja, ja Och då kan djuren springa undan ja. på ett annat sätt. Ja. Har jag i, ja, hört. Det, kan ja, det, kan ja, det låter ganska ja. rimligt. Nej men värgen... För några år sedan så tyckte jag att värgdiskussionen var lite fånig därför att det var så starka röster från från oss i södra Sverige ja. så fanns vargen nästan bara i Norrland. Och så, ja. så, vi har inte rätt i någon åsikt. Vi kan inte sitta här nere och, och härri om att det ska finnas varg i Norrland när vi inte är Nej. där. Nej. Det, liksom, och, Nej, och det är en klassiker då. Ja. Ja, fånigt. Men nu har vi ju faktiskt ja. varg här. Och Jönköpings län så förmodligen är värgstammen betydligt livskraftigare än vad man, vad man tror. Okay, ja. eh, och vi har haft många olyckor eh, med rivna djur. Men det är också den här. Alltså, skrämseleffekten med varg som du ser när en varg löper genom ett område ja. så skrämmer de ju upp djur ja, så in ja. i bänken så det är ju hästar, och ja, det är alltså det, ja. kor och köttdjur alltså de, ja. de, de, de drar ja. ju från sina hängn ja, eh, för vargen skrämmer ja. upp så, sådant ja. och där, då kan de skara sig själva och skada andra och liksom det, mm, det, mm. Det, det, det, du måste liksom hantera det här på något sätt mm. uh, men, men så, så, så andra grejer om vargen, så, så jag är lite fascinerad av, av vargen. För ja. det var ju en händelse på kolmården. Hörde du den eh, sommaren? Nej, jag gjorde inte det. Nej, jag jag, jag, jag är taget, har, har så jävla svårt för det här när man liksom lägger human perspektiv på vilda djur. Ja. Ska in och kela. källa? Ja, precis. Alltså, oh. Ja, men det har ju jag med. Men det som var så intressant med det var ju att vargens. Säga, djuriska natur var ja. så tydlig där. För det hände ju någonting i den där ja. flocken. Ja. Alltså, att flickan var ju inte ranghögst utan ja. det var någon. Och så bara hände det någonting. Ja. Och så var det massa runt omkring. Den berörde mig djupt. Den ja. var otroligt fascinerande. Och man liksom på något sätt kom fram att det här är ett vilt, ett ja. vilt djur. och ska inte hanteras ja. som en nallebjörn. Ja. Sen är det en annan, nu sitter jag och håller upp en tidning. En annan, det är en filtertidning. Ja, tidningen har, Filter. Ja, tidningen mm. Filter. Den äh, har också ett reportage om... En vargehorn som heter Rödeluvan som jäckade Sverige för ett antal år sedan. Okay. Det var ju en, en, en varg från Ryssland, var från början som ja. skulle alltså, implanteras i Sverige för att ja, rädda okay. generna. Så, ja, då. Okay, ja. och hon löpte ju amok i Sverige och sprang liksom från norr till söder flera gånger om. Så de liksom sköt ju alltså, henne med veterinärer, alltså från helikopter med bedövningspilar ja, det var tre, tillbaka, tre men, ja, gånger det, tror jag ja, just sen just sen just. tillbaka. För att hon skulle vara på ett visst ah. ställe och hon liksom löpte runt och hon rev ju renar och ah. ja, såklart ah. liksom. Och någon gång hittade hon en varg som han polade med och sen så blev han knäppt. För upp i Norrland så är den illegala jakten. Så, så, okay. ja. och, och kring den här, alltså det var ett, för i den här artikeln så blev det ju otroligt, alltså så mycket känslor kring den här vargen. Så byar liksom, folk blir så stökla osams, det var mordhot uh, klubbstuger brändes ner, alltså det vart liksom helt galet mm. och sen slutar det med i alla fall att den här vargen rödluvan hon försvinner ah, det, ah, ett och tre okay. säger hon, hon ah, bort okay. död mm. ah. Och det finns liksom foton på henne hur hon ligger i någons frysbox ah. någonstans. Ja men det är så spännande är som att läsa. Den det tar ah, ja, som läsa, ja, en täcker ja, ja, historia liksom. Och folk vågar inte prata och ah, det är ja. poliser som inte vågar prata. Det är poliser som duckar och det är liksom. ja yeah, alltså det är allt möjligt. Och då tänker jag inte den här kulturen, den är ju nästan den som jag är mest rädd för. Mm. Om den kommer till landsbygden ja. och folk liksom inte vågar, det blir så här angiveri nej. och det tystas. Mm. Ja. Alltså vargen är spännande så laddigt. Men jag, jag tänker också som, som politiker måste du vara en jävla balansgång. Ja det är det ju. Nu, nu, nu, nu ja, ja, men, är inte jag är politiker nej, du här ju för här frågan. En politiker, ja, ja det gör jag, ja. jag, precis. Så, så Ja men det är det för det är liksom, jättesvårt. Ja. Den är ju jättesvår och jag tror att man kan enas om att vi ska ha en stam i Sverige. Den ja. tror jag vi kan enas om. Men var ska den finnas? Ja. Alltså jag tycker mm. det här är det, Men det är samma sak som... Ett tag så vill ju yrkesfiskarna döda all säl. Mm. För de måste upp all fisk. Mm. Eller, hur? Mm, eller hur? Och skarvar. Mm. Det ska pickas ägg mm. för det är liksom. Och, så, ja, men, och det visst, alltså ja det... Det är lätt att sitta på läktaren och mm. ha åsikter och så här, men, men, men, men vi blir sämre och sämre på att leva i samexistens med naturen. Oh. En del människor tror sig för fan inte ens gå i gräset för att de tror att de ska få fästningar mm. på oh, sig. men så är det ju. Och det, det är ju liksom och det är klart att ju längre bort vi kommer ifrån mm. det ja. Det är allt läskigt. Men du men jag skulle säga en sak till. Nej det här med att, att man um, för det har jag har också hört argument från olika... Det är så många föreningar och intressen. Oh. Här, oh, nej men om man bor på landsbygden så vågar man liksom inte, inte låta sitt barn gå till skolbussen. Nej, man det, vågar, det, ja, för det, det. Om vargen kommer. Oh. Och då tänker jag så här. Då tycker jag elsparkcykeln faller. Oh. Ja. <laughs> det här med ja, allt det är, är relativt. I sig, ja vad, liksom bara ja, ja nej. Nej, det är inte, inte vargen som är det som är äh, ja, det då, då får du två lästips. Mm. Den, filter. Eh, ja, den inte ja. ja. Den ska ni läsa, den superspännande. Och sen ska ni gå på biblioteket som är öppet här i Trano, som mellan tio och två igår. Eh, imorgon hörde jag. Eller hela dagen är väl öppet idag. Och så kan ni låna Kerstin Ekmans ja. bok Löpa vargen. Som är så jävla är bra. bra. Mycket bra, en av de bästa Ja, mm. riktigt bra Men du tack, vad spännande mm. och, och om du tänker någonting om det här Så gå in på Ja vad... men hör av dig till ja, det precis. var jättetid Det är ja, kanske ett topplopp som har flygit nu ja, här precis, vid Någon som bara bryter ihop ja. oh! Hör av vi dem vargen Du lyssnar på fredagsfrallan Ja det gör du, du lyssnar på Fredagsfrallan Och vi har pratat varg ja. Och om du nu känner sig Herregud, här har jag tydliga åsikter mm. Hör av dig då Ja, kanske vi kommer nästa vecka Får vi se vad som händer, ja spännande Men vi kan inte fortsätta på Jag tycker det är så jävla roligt Eller jag ska inte säga att det är roligt Men det är en ordvits om inte annat ja. Elgen i illen. Elgen i Illann. <laughs> blunda och så ser bilden. Elgen i illen. Ja. Alltså, det är ju helt omöjligt mm. egentligen. Men, men du, du har väl äh, morgontiden i ja, här. Absolut. Här. Var, var, var, var, är du insatt i det ämnet också? Ja, men det är ju en Elgen i Illannreservat. Ja, ah, det är reservat. Ja. I Ja, precis. Som har äh, jagat eller skrämt upp äh, motionärer. Jaha. Och det tänker jag. Äh, Nej, det är inte det. Varje och det här känns som att den här har ja, läst ja. förut. Så, och då men det är ju också ja. det här liksom att, att vi kommer närmare varandra. Ja, precis. Men, men sen det var det en bindgalen. Har de skjutit den eller? Det vet jag inte. Nej. Nej. nej, och jag tänker den kommer ju flytta på sig. Så varför ska de behöva skjuta den? Nu vart jag nu uttrycker jag en ja, åsikt. Men ja. Ja, jag vet ja. inte, ja, men den kanske inte mår bra Jag vet Nej. inte, det måste man nog kolla upp först Men annars har den en kalv eller någonting eller det så, så kan det ju vara, ja. men ofta så ska de vara skygga Jag har en fantastisk historia Faktiskt mm. eh, För många år sedan så skulle jag Spela Charlies tant mm -hmm. och, och det var ju rätt mycket text och så här. Men jag brukar inte ha en sån jätteproblem Med, liksom, med, med pratad text mm -hmm. Men så var det en, ett antal sånger Jag skulle sjunga också Ja och de det är ganska gamla låtar och sådär. Liksom. Och, och jag trälar med de där jävla texterna. Och de fastnar liksom inte. Nej. Jag tänkte, vad är det? Liksom för dra ner på spriten? Eller vad uh -huh. är det? <laughs> det gjorde jag ju inte. Ja, men så, så, så, sen, sen bestämde jag mig för att, att äh, men jag, nu ska jag verkligen. Jag ska gå ut och sätta mig i skogen. Och så ska jag sjunga de här liksom, så, tills jag kan dem. Uh -huh. Jag ska inte ta med mig några papper. Här, för jag Nej. kan ju inte, men jag måste liksom, ja. Mm. Och, då, och, så, och då kom jag fram till ett ett, ett kalhygge, ett ganska stort, mm. fast inte jättestort kalhygge. Och så ja. fanns det en jättefin, det var sol och sådär, mysigt och jag ja. hade liksom, jag hade nog kaffe med mig. Och så hade jag, jag hade med mig spanjorskan, vet det var en hund mm. också. Så här, ja. och, så, och så satt jag och sjöng där, vet du. Åh, jag träla, vet du. Ja. Och så och och till slut så tyckte jag det ändå var ganska, liksom att få ja. till det ganska bra. Så här, ja. men spanjorskan hade ju upp på stående öron. Ja, Men de, ja. de, de, de var liksom pekar ja, ut. Hon var så. jävligt leds på det. Där, ja. liksom. Det var inte så vackert. Kanske bara. Men det var ändå med känslan av. hon ju inte på spanska heller. Nej, det gjorde hon Hon fattar inte. inte nej. Nej. Och sen när jag var klar, kvar, klar, eller ja. liksom färdig, eller, eller ja. någonting. Mm. Då i, i andra änden av Karlhygga så reser det sig en älg upp. Och du vet Så det var det väl var ja. en sån dagslägad. Han legat och tryckt där. Liksom, Just det. Va? Och du vet, för det för första är jag så att men Alien reser sig. Ja. De blir så sjövla stora. stora. De bara reser sig, reser och reser de, de, de, de, de. Och sen var det roligaste. Så, så titta Alien på mig och uh -huh. jag blev, liksom, så, jag blev uh -huh. generad för jag trodde inte att det var någon publik liksom, va? Så jag blev lite generad bara, för jag liksom, gick ut i djupa skogen för att inte liksom, störa någon. Och så och då tittar de på mig och sen så, så, så ruskar de är ju så jävla långa ansikten. Ja. och så ruskar ruska, den på huvud och så gick den iväg och så tänkte jag, det är fan det finns kritiker till och med så det det var så liksom, annars är det ju faktiskt så att det är väldigt sällan man ser älgar ja, för i förr såg sällan. jag lite ofta och mm. där ja men jag håller med då, jag liksom, mm. du kan, om du träffar ägarförbundet idag så kan du bara höra hur hur, ja, hur, hur... mår inte så bra ja, det är, ni, är faktiskt lite påläst det är ja. väl också lite med det varmare klimatet det är ja. sätter ju inte mjölk till sina äh, kalvar men det, det är ja. varmt. Ah, så, okay. kalv... ah, så de svälter ju. Ja, ah, kalvarna är Fan. jätteklena och ah. trädiga. Mm. Oh, man, det finns ingenting att vara glad ja, ah, ah, ja, ah, över. Jo, men jag hade, också, jag hade ett ah. älgmöte i vinters, men man tänker inte på att man ska Nej. möta älg. Sagt, man gör det så sällan. Men då var ute med min dotter. Hon red, hon satt på en pony och jag gick bredvid i jättemycket snö och så ah. går vi i skogen och så går vi, så går vi så stannar hästen. Och jag bara, men kom nu, vi är snart hemma. Och så står det tre älgar, alltså Uff. väldigt nära. Och de bara tuggar och glor som kor. Och ja, ja, det var ju ja, en älgkor ja, också. Och, bara, ja. och hästen var så här, det var en väldigt stadig häst Inte ar, rädd av sig. Ar. Så han tänkte, om jag vänder nu, då måste jag ta den långa vägen hem. Ja, just det. <laughs> så tänkte ja, han. För jag, alltså. Ja, det är en och liksom, de stod på var, det var som liksom, stigen var emellan. Så är det en, en yngre Fjolus stod på ena sidan av stigen, så står de mamman och då, panda Så det måste ju gå emellan. Och den kändes ju inte nej, bra. Nej. Så jag började ropa och showa, då, nej, nej De tyckte nej. det var jättespännande Men De måste ha häst... ja, Vi var ju inte så långt ifrån staden. Så no, där liksom. är de lite Och så hästen var ju inte rädd, så jag bara, men vi provar att gå framåt med hästen. Av ja. Hästen kan ja. skrämma. Ja, så vi gick fram och han gick någonstans. Sen började han tycka, nej, nu är det ju tre mot en. Så då började han tveka lite och de fortsatte tugga och glova. Ah. Så alltså, vi vände, men då var vi kusligt nära. Alltså ah. hade, hade den ah. bestämt sig ah. för att springa, ah. då hade ju inte vi inte haft en chans. Det inte jag. Men det lät ju ändå som ett lyckat möte. Då. Ja, det var ju ett lyckat möte. Men har du stött på älgen i illen? Ja! Hör av dig och berätta senaste så får veta senaste mm. nyt. Vi kan inte ha en säsongspremiär utan Cornelis Nej. Lundell har vi faktiskt inte idag Tack, ja, men, men Cornelis men är okej okay. Och dessutom en tåblåt ja. ja Det kostar på Att hålla fred, Gud vet Med den som jag glömmer där Vid alla små förträten Listen to the Friday brunch. Du lyssnar på Fredas Ja, det gör det. Säsongspremiären av Fredas med Johanna Lind och Janne Hornbom. Ja. Det där var Cornelis som spelade 17: sjuttonde balladen skriven av Evert Ja faktiskt. Tack för den. Ja. Den miss. var fin. Mm. Du. Äh, vet du, Johanna, vad. Äh, Elvis Costello, Sean Connery. Alexander Skarsgård och Alan Edvall Allan Edvall har gemensamt. Edvall. Ja. Men vadå, man kan spela på honom. Vad Men vad har de för gemensamt? Ja, men okej. Okay. Mm. Uh... Jag tar det en gång till. Vad har Allan ja. Edvall, ja, det är karar, det är Sean film. Connery, Elvis Costello och Alexander Skarsgård? Ja, de har Skarsgård. gjort någon roll då. De har gjort någonting. Nej, Nej, det är mycket enklare än så. De fyller år idag. Ja. ja. Men Allan är ju död och Sean Connery är ju död. Ja. Men Elvis Costello lever. Och eh, Men Alexander Skarsgård också. Det var Allan Edvard. Ja, vi, precis. Med mig ja. Musiken där. Ja. Ah. Just det Det mm. var han som spelade Skalle-Pär. Ja. Eh, och det var Börje Ahlstedt som var eh, Lena Ron Nymans man. Då, eller Ronjas, Ronjas pappa. pappa. Mm. Mm. Mm. Och egentligen ja, borde man ju veta vad Ronja heter. Hon var ju ja. vänsterpartistisk politiker van eller är jag ja, vet inte hur Ja precis. jag kom inte heller. Ja, det, det, var, det var det. Det var det. Var det. Men du, eh, om man nu inte åker på folkmusik imorgon då, mm. finns det något annat man kan hitta på? Nej, men i morgon är det rätt mycket som händer. Ja. Ah. Eh. Det konstdragen är i Tranås. Ja. ja. Jag undrar för vilken gång i år? Oh, det är länge. Ja, det är, det ja, men det är alltid. Ja. Det är faktiskt väldigt trivsamt. Det var många utställare läst jag. hoppas att det blir ja. ö, ganska bra. Jag världen. hoppas att ni besöker mm. Anka Karlsson som sitter utanför utan ja. Lekis. Hon har släppt en ny Nyt bok. bok. Mm. Ja, men det måste ni mm. göra Om ni läste igårs Så fick man lite reklam. Där. Ja. Och sen ja. så är det Eko Stadsfest med massa bra artister. Säg någon. Höja. Oh, Alltså, höja. Ja, ah, ah, men du. Oh. Alltså, ja. Ah, ah. ah. Vet du att jag och min musikerkompis Jon Helga, uh -huh. vi, har, vi har kört den låten i en bil med publik i baksätet. Tre personer i baksätet. Uh -huh. <laughs> vi körde den på allsång. Vi, för vi, vi döpte oss till höjda uh -huh. Och så hade vi ögon och uh -huh. pälsmössa. Uh -huh. Under en allsång körde vi den. Och, och folk satt... Vad var det där? Vad, vad var det <laughs> där? Ah, ja, ah, ja då, då. Äh, men De äh, gillar ja. ah. mm. Och sen så är det. Äh, jo, men det har ju varit någon kärleksväcka i eko veckan Så ah, det är okay. Pride-tåg. Ah. Och i Jönköping är det också ett Pride-tåg och ganska många aktiviteter, stora aktiviteter. Och det är också sånt här Pride-vecka hela veckan har det varit. Okej. Okay. Så. Ja, men det finns. Fast, lite mycket... fast det ska bli regn imorgon. Nej, ja, men nu ska vi oh. inte hocka upp oss på vädret utan. <laughs> Då tar vi vår lilla regnjacka ja. och det tror inte det ska vara så kallt. Då vi ändå. Eller så kan man ta pendeln och åka till Linköping för det här är stadsfest. Är det stadsfest? Ja, ja men Också oh, Linköping, så Också så Linköping. Den man här, här det måste man verkligen hugga gaiv för att liksom hinna ja. med allting. Och vi ska kräftskiva på lördag. Ja, men det är gott. Det är roligt. Är det svenska kräfter? Absolut. Vi har, fix, vi har fiskat dem själva men vi Aha. ser inte var. Ja, här för ni har svartfiskat. Nej, det har vi inte. Men vi ser inte vad. Ja, det var ju jättemycket att göra. Ja. Men vad, du... Ska du vad ska du välja? Vad kommer du välja? Åker du till persmekanisk? Nej, alltså, vi, vi, jag tror att det blir. Nej, det blir det inte. Det, blir det, inte. Nej, det ska ju regna så du sitter hemma. Nej, men nej. vi ska yoga i trädgården. Ja. För fjärde och sista gången mm. i augusti. Mm. Eh, hoppas vi. Mm. Eh, lite på vädret faktiskt. Och ja. så blir det skitväder så så. Ja, mm. vi får se. Mm. Men vi hoppas. Och framförallt så måste det vara åtminstone några anmälningar. Ja, jag vet inte om jag har ingen koll på det riktigt. Då. Nej. Och sen tänkte jag faktiskt jag tänkte faktiskt att jag och Malan ska åka in och, och gå på konstrakan. Ja, faktiskt. det gör ni det. För, för uh, hustrun jobbar, förstår jag. Oh, ja. De har någon sån här Folk, vad heter, vad heter? folkhögskola ja. har en kurs som heter Skogsguide tror jag eller något okay, sånt där. Och där Där skulle hon göra något inspel de, de, Det är väl någon distans där de träffas imorgon. Då, aha, kanske, just det. Sånt där. Mm. Så det blir det. Men vet du vad jag ska göra? Vet du vad jag ska göra i början på september? Nej. Då ska jag till Västervik aha. och då ska jag vara för. 78 gånger, moderator på en drönarkonferens. Just Eller man säger det. UAS, ja. säger man liksom. Jag rör på det där. Ja, men det, alltså, det är fantastiskt. Jag har ju varit med nu så länge. Så ja. Jag har ju sett utvecklingen från leksak. Ja. eller åtminstone stämpel mm. Mm. till jag menar, drönare vi, vi läser om drönare varje dag i tidningarna mm. idag mm. så det är ju en av de nya krigsmaskinerna verkligen mm. Alltså. Mm. drönarattacker ja drönarattacker och nu börjar ju ryssarna få, få smaka på egen medicin mm. också mm. det går åt andra hållet också mm. Eh, så att eh, det, ska bli, det ska bli väldigt roligt hur, när, kommer, är... en, när, när får jag en, Att det är en drönare som släpper ner Min, min eh min e-leverans ja. utanför dörren. Men alltså, långt är det? Ja, men det? Det är inte så långt bort. För Det alltså det som är den 10 000 kronors frågan fortfarande mm. det är regelverket. Ja, luftrummet. Alltså luftrummet, mm. hur man skapar ytor i, mm. i, i luftrummet. Men, men redan det finns ett antal pilotprojekt för medicin och sådana saker ja. i norra Sverige. Jag har det nu så var det någon Uh, det, jag, jag kommer inte ihåg om det var någon av de brittiska öarna om det var jag inte, de får posten all ja. post levereras med drönare och sen frätt, har de ju en, en, en bibliotekarie eller så, som levererar med drönare bryabär, bryabär som, som delar ut det på ja. ön, men, mm -hmm. men, men, det men, den levereras så de får ju liksom post har postnord. De får post oftare nu än vad de har fått förut. Oh, wow. Wow. Mm. Så att, äh, men det och det är framförallt det som är väldigt intelligent eller intressant det är det man kallar för autonoma uh, drönarsystem eller UAS system uh -huh. eller UAV system. Där där, där där man har byggt in så mycket AI i, I maskinerna att de faktiskt kan fatta egna beslut. Ja, just det. Så att de inte är helt liksom beroende av Nej. att få instruktioner. Det är rätt för att de kan undvika saker ja. och upp och ner. Ja. Mm. Och då, på ett ställe där man håller på med en väldigt spännande utveckling, det är inom sjöräddningen. För om du tänker att varje gång du ska ut och rädda någon som håller på att drunkna så finns ja. det en risk för den som livräddar själv själv. Att han blir neddragen eller ja, hon blir ja. neddragen och sådana saker. Så där tittar man också på då, den typen av lösningar. Man har kommit ganska långt där tillsammans Vad med spännande. sjöräddningen och, och, och, och forskningen. Då. Så det finns en massa intressanta områden. Alltså tekniken, vi måste bara inte vara... Allt för rädda utan att se möjligheten. Det är nog vägen framåt. danskarna var ju riktigt tidiga med vad gäller brandbekämpning. Just för det var ett det. jättebra mm. sätt för, för brandbefälen att få en överblicksbild ja. Över, ja, över, hur, mm. över hur var det brinner och ja. hur det ser ut i större bränder. Och på ja. skogsbränder och sådär har ja. vi också visat att det funkar väldigt bra. Bra. Ja. Så det, det var det. Ja. Och nästa fredag, apropå ja. Danmark, då lämnar ju jag Sverige för att ja. åka till Danmark ett ja. semester ja. ännu mer semester. Ja, alltså hur bra ja. Ja, får man inte klugt, ha det. Alltså. Ja. Då drar vi på våran semesterresa ja. till Bornholm. Ja, det är fint på Bornholm. Det är faktiskt. jättefint på Bornholm. Ja. Det, alltså, det, om det är uppehåll och sol ja. så är, kommer det vara magiskt. Ja, det tror jag. Är det regn ja. och blåsigt så vill jag åka hem på lördagen. Ja, så är det. Ah. Men, och sen är det ju så att eh, Johanna har husvakt bara så att ni vet det. När det är Absolut. Så att, eh, tänk inte och på det. Och sen finns det typ ingenting av värde. <laughs> bara bra varv, om henne ska gå in så ta en varv med dammsugen och golvmoppen också när den ändå är igång men du, vi ska, vi ska runda av, men jag, jag, jag läste ja. en så rolig grej i tidningen, i någon av tidningarna nu på morgonen, ja lokaltidningarna ja. eller, nej jag tror att det var jag vet inte, jag tror jag att jag tog ett här media. nej jag vet inte fan vad det där var nej men det var nog fan så här. Vet du vad som stör oss mest? Vi har, men vi har inte pratat trafik, så det var därför jag blev lite så här. Ja. Mm. Så, vet du vad som stör oss mest? Vad vi stör oss mest på i trafiken? Men folk som inte kan köra i rondeller. Uh, ja, det var faktiskt rätt bra. Men det är faktiskt folk som inte använder blinkers. Det är ha, blinkers. ettan. Uh -huh. ja. och, och sen följs det av elsparkcyklar, och det är jag nästan uh -huh. benägen att hålla med om. Uh -huh. Men fan, livsfarliga. Uh -huh, vad otäckt. Uh -huh. Och sen... Och sen fartskyndare som inte representerar hastighetsbegränsningar och bilister oh. som kör för långsamt. Det är jävla inte lätt att passa Nej, in i den där. Nej, det är det inte. Man ska vara på, var den på pricken. Ja. Men var det ingen som sa att mobilsurfande? Ja, just det. Det tycker jag också är lite otäckt. När man liksom möter ja. folk och man ja. ser att den jag möter sitter ja. och tittar. Där I telefon mobil. istället ja. Ja. Wow. Och dessutom kör han en långtrådare på 24 meter. Ja, det är faktiskt inte lika vanligt. Ofta så är det. Ah, mm. Nej, men det, ja, ah, de är ju värst för de är ju ah. tyngst. Mm. Ja, så är det. Men det är ingenting mot alla stackars busschaufförer Nej, Men det ska vi faktiskt inte prata om. Ska du inte någonting. outa det? Vi tar nej, vi suger på den nästa vecka. Aa, så, så du det har blir aldrig fått så mycket vatten på din kvansom med den artikeln. Nej, det är en cliffhanger. Nu undrar ni vad det var för någonting. jag. hörs ni nästa vecka. Sköt om er. Ha det bra. Bye bye. Hej då. I throw know it's It's the only thing I haven't tried yet. You don't know me and I don't think you want to. But would you take my brain out and rinse it?